KAPITOLA 56. MOC Alveron po mně poslal znovu následujícího dne a brzy už jsme se procházeli po zahradních pěšinách, jeho ruka lehce spočívala na mé paži. Dejme se teď k jihu, ukázal Majer hulkou. Slyšel jsem, že se je teď v plném květu. Odbočili jsme doleva, Majer se nadechl. Existují dva druhy moci, zděděná a udělená. Pronesl, čímž dal najevo, čeho se bude týkat dnešní rozhovor. Zděděnou moc vnímáš jako součást sebe sama. Udělená moc je ti propůjčena nebo dána jinými lidmi. Šlehl po mně pohledem, když viděl můj souhlas, Maer pokračoval. Zděděná moc je očividná. síla těla. Poklepal mě po paži, síla mysli, síla osobnosti. Všechny tyto věci se nacházejí vnitru člověka. Určují, kým jsme, stanoví naše meze. Ne bezvýradně, vaše milosti, namítl jsem jemně. Člověk se vždycky může zdokonalit. Stanoví nám omezení, trval na své majer. Jednoruký muž se nestane zápasníkem. Jednonohý nikdy nemůže běžet tak rychle jako dvounohý. Jediný ademský bojovník s jednou rukou je nebezpečnější než obyčejný boják se dvěma, vaše milosti, podetkl jsem. I přes svůj nedostatek. Pravda, pravda, pravil majer popuzeně. Můžeme se zdokonalovat, cvičit svá těla, vzdělávat svou mysl, pečlivě se upravovat. Přejel si rukou po bezchybně učisaném, pročedivělém vousu. Neboť i vzhled představuje druh moci. Jsou to však vždy jisté meze. Zatímco jednoruký muž může být bojovníkem, nemůže hrát na loutnu. Pomaluj jsem přikývl. V tom máte nepochybně pravdu, vaše milosti. Naše moc má meze, které můžeme posunout, ale nikoli neomezeně. Alveron zvedl prst. Ovšem, toto je pouze první typ moci. Naše hranice jsou omezeny pouze tehdy, spoléháme-li na moc, kterou sami vládneme. Jenže je tu ještě moc, jenže je nám dána. Chápeš, co mám na mysli, když hovořím o dané moci? Na okamžik jsem se zamyslel. Daně? Hmm, podíval se Majer, to je vlastně dost dobrý příklad. Hodně ses nad tím zamýšlel? Trochu, připustil jsem, ale nikdy v těchto kategoriích. Je to obtížné téma, řekl, podle tónu spokojen s mou odpovědí. Který druh moci bys považoval za významnější? Na to mi stačila krátká vteřina zamyšlení. Tu vrozenou vaše milosti. Zajímavé, proč si to myslíš? Protože moc, která je vaší součástí, vám nikdo nemůže vzít vaše milosti. Aha, znovu zvedl dlouhý prst, jako by mě varoval. Ale už jsme se shodli, že tento typ moci má přísná omezení. Propůjčená moc nezná hranic. Vůbec žádné hranice, vaše milosti? Alveron lehce pokývil hlavou na znamení ústupku. Přesně má velmi málo omezení. Stále jsem nemohl souhlasit. Majer mi to nejspíš viděl na tváři, protože se ke mně naklonil, aby mi své stanovisko objasnil. Řekněme, že mám nepřítele, mladého a silného. Řekněme, že mi něco ukradl, třeba peníze. Sleduješ mě? Přikývl jsem. Žádná výchova mě nepřipravila natolik, abych se mohl postavit 20 dvacetiletému mladíkovi. Tak co tedy udělám? Požádám některého ze svých mladých, silných kamarádů, aby ho zbyli. S tímto druhém moci dokážu vykonat, co by jinak bylo nemožné. Ovšem, váš nepřítel může vašeho přítele porazit, poznamenal jsem, právě když jsme zahnuli za roh. Oblouk z Mřížový proměnil pěšinu před námi ve stinný tunel se zelenými listy nad hlavou. Řekněme, že na něj pošlu přátelé tři, opravil se Meyer. Na Najednou mám k dispozici sílu tří mužů. Moj nepřítel, byť velmi silný, je nikdy nemůže porazit. Podívej na ten celas, který se velmi obtížně pěstuje. Vstoupili jsme do stínu mřížovaného tunelu, kde pod hlisnatým obloukem rozkojetali stovky tmavorudých květů. Ve vzduchu se vznášela chvějivá sladká vůně. Dotkli jsem se jednoho tmavočerného květu. Byl nevyslovitelně jemný. Pomyslel jsem na denu. Majer se vrátil k našemu tématu. Ovšem nepochopil z podstatu věci. půjčení síly je jen drobný příklad. Existují druhy moci, které mohou být pouze a jedině propůjčeny. nápadně pokynul směrem do kouta zahrady. Vidíš tam komte Farlanda? Kdyby se zozeptal zeptal na jeho titul, poví ti, že ho vlastní. Prohlásí, že je jeho součástí právě tak jako krev. V podstatě je součástí jeho krve. A tohle budou tvrdit téměř všichni šlechtici. Budou se přijít, že jejich rodokmen jim dává právo vládnout. Mare se ke mně obrátil, v očích mu poloveně jí skřilo. Jenomže se mílí, toto není zděděná moc, tahle je propůjčená. Mohl bych každému z nich vzít jeho půdu a nechat ho jako žebráka na ulici. Alveron mi pokynul a já se nahnul blíž. V tom spočívá velké tajemství. Dokonce i můj titul, mé bohatství, má vláda nad lidmi a za mi patří k propůjčené moci. Nepatří mi o nic víc, než síla tvé paže. Poklepal mi na rameno a usmál se. Já si však ten rozdíl uvědomuji a proto si udržuji vládu. Napřímal se a promluvil normálním tónem. Dobré odpoledne, kompte. Krásný den na procházku na slunci, že? Skutku, vaše milosti. Selas opravdu bere dech. Kompte byl mohutný muž s podbratkem a hustým knírem. Máte mu obdiv. Když odešel, odešel, Alveron pokračoval. Všiml sis, že k silasu blhopřeje mně? Přitom jsem se v životě nedotkl zahradnické lopatky. Vedl na mě pohled z boku, zatvářil se trochu samolibě. Pořád si myslíš, že vrozená moc je z těch dvou lepší? Uvedli jste přesvědčivý příklad vaše milosti, řekl jsem. Ovšem, hmm, tebe věru není snadné přesvědčit. Tak tedy ještě poslední příklad. Schodneme se v tom, že nikdy neporodím dítě? Domnívám se, že s tímto tvrzením nelze polemizovat, vaše milosti. Ovšem, když mi dá na svolení, abych se s ní oženil, pak mohu splodit syna. Díky propůjčené moci se člověk může stát rychlým jako kůň, silným jako vůl. Dokáže tohle vrozená moc? Proti tomu jsem nemohl nic namítnout. Skláním se před vaší argumentací, vaše milosti. Já zase oceňuji tvou moudrost, že ji dokážeš přijmout. Zasmál se a v téže chvíli se zahradou rozlehlo slabé odbíjení hodin. Ale hrom do toho, pravil Majer s výrazem. Musím si vzít ten příšerný driák, nebo bude kaudikus celý jedeník nesnesitelný. Na můj tázavý pohled vysvětlil. Nějak přišel na to, když jsem včerejší dávku vylil do nočníku. Měl byste dbát na vaše zdraví, vaše milosti. Alveron se zamračil. To není tvoje věc. Zčervenal jsem rozpaky, ale než jsem se stačil omluvit, v rukou a omlučal mě. Bochopitálně máš pravdu, znám svoje povinnosti. Jenže se promluvil stejně jako on. Jeden kaudikus mi úplně staší. Pokynul blížící se dvojici. Muž byl vysoký a pohledný, o pár let starší než já. Ženě mohlo být snad třicet, měla tmavé oči a hezká, škodolibá ústa. Dobrý večer, Lady Hesuo. Doufám, že se vašemu otci daří lépe. Ach, ano, odpověděla. Lékař říká, že do jedeníku bude opět na nohou. Zachytila můj pohled a vrátila mi ho. Červená ústa se jí zvlnila významným úsněvem. Pak nás ti dva minuli. Zjistil jsem, že jsem se trochu spotil. Pokud si toho má nevšiml, nedbal na to. Strašlivá žena. Každý deník má nového muže. Její otec byl zraněn v souboji s rytířem Haytonem kvůli nepatřičné poznámce. Byla pravdivá, ale na tom už nezáleží, jakmile dojde na meče. A ten rytíř? Druhého dne zemřel. Škoda. Byl to dobrý člověk, jen si nedal pozor na jazyk. Povzdechl si a pohledl na věč s hodinami. Jak jsem povídal, jeden lékař mi stačí až až. Kaudikus se o mě stará jako kvočna. Nesnáším léky, když se uzdravuji. Dnes Maher skutečně vypadal lépe. Během procházky se o mě ani nemusel opírat. Vycítil jsem, že se mě přidržuje, jen aby měl zámenku se mnou mluvit tak zblízka. Vaše zdraví se zlepšuje, což dokazuje, že jeho péče je úspěšná, Poznamenal jsem. Ano, ano. Jeho lektvary mou nemoc pokaždé na nějaký ten jedeník zaženou. Někdy na celé měsíce. Trpce vzdychl. Jenomže se pokaždé zase vrátí. Copak se budu lektvory nalévat až do konce života? zamračil se na svou hůl. A A jsme tu. Kdybych vám mohl být jakkoliv nápomocen vaše milosti, učiním tak rád. Alveron otočil hlavu a pohlédl mi do očí. Po chvilce si pro sebe pokývl. Vážně věřím, že bys to udělal, pravil. Jak zvláštní. Následovalo ještě několik rozhovorů v podobném duchu. Bylo zřejmé, že se mě Maér snaží blíže poznat. S obratností, které jsem se naučil za 40 let dvorských intrik, jemně řídil konverzaci, zjišťoval mé názory a rozhodoval se, zda jsem hoden jeho důvěry. Sice jsem neměl Maérovi zkušenosti, ale v konverzaci jsem byl docela zdatný. Vždy opatrný v odpovědích, vždy zdvořilý. Po několika dnech mezi námi začal vznikat vzájemný respekt. nikoliv přátelství, jako mezi mnou a hrabětem trepem. Majer mě nikdy nevybídl, abych nehleděl na jeho titul, nebo abych se v jeho přítomnosti posadil, ale začínali jsme se zbližovat. Zatímco Trep byl přítel, Majer byl spíš jako odměřený dět, vlídný, ale starší, vážnější a zdrženlivý. Získal jsem dojem, že Majer je osamělý člověk, nucený udržovat si odstup od svých poddaných a členů svého dvora. Téměř jsem ho podezíral, že si chtěl prostřednictvím Trepeho obstarat společníka. Někoho bystrého, ale zcela mimo dvorní politiku, aby si také jednou za čas užil nezávazný rozhovor. Nejprve jsem ten nápad zavrhoval jako nepravděpodobný, ale dny míjely a Mayer se vyhýbal jakékoliv zmínce o tom, čemu bych mu mohl být užitečný. Kdybych měl svou loutnu, čas by mi ubíhal příjemněji. Ale ta ještě pořád ležela v Dolním Severenu a sedm dní ji dělilo od chýle, kdy se stane majetkem zastavarníka. Takže jsem neměl žádnou hudbu, jen ozvěnu ve svých pokojích a zatraceně nepotřebné lelkování. Jak se zprávy o mě rozšířily, přicházeli mě navštívit různí dvořany. Někteří předstírali, že mě jdou přivítat. Jiní dělali, že se chtějí podělit o klepy. Dokonce jsem měl podezření, že se vyskytlo pár pokusů o svedení, ale v tomto životním období jsem o ženách věděl tak málo, že jsem byl vůči těmto hrám odolný. Jeden urozený pán se dokonce pokoušel vypůjčit si ode mě peníze a já měl co dělat, abych se mu nevysmál do očí. Přicházeli pod různými záminkami a používali různé metody, ale ve s jim šlo o to tež. Snažili se sbírat informace. Ovšem já měl od Mahera příkaz nemluvit o sobě, takže se tyto rozhovory odbývaly krátce a neuspokojivě. Všechny až na jeden musím dodat. Výjimka potvrzuje pravidlo.